Hej och välkomna till Gaff-podcast. Torbjörn på plats här. Idag har jag en ny gäst. Han heter inte mindre än Thomas Alberg. Välkommen! Tackar. Thomas, du är vd-klubbchef på Bokskogens golfklubb. Precis. Vi har varit det nu de sista två och ett halvt åren. Och Bokskogen som de kanske flesta känner till ligger lite grann utanför. Malmö är nästan ett naturreservat kan man säga. Exakt. Och du har lite... Du, du, du låter lite som att du kommer söderifrån. var är du uppvuxen? Föder uppvuxen utanför Ängelholm i nordvästra Skåne. Första 15 åren, sen har man nog bott på de flesta ställen även ute i världen i många år. Så att det kändes lite naturligt att komma tillbaka till Skåne och västkusten. Ja just det, komma tillbaka. Du har ju befunnit inom golfen ett, ett, ett antal år nu. Jag tänkte vi kommer tillbaka till det alldeles strax. Men... Vad, vad hände efter Engelholm? Vad, vad, vad har du gjort innan du kom till golfen? Innan man kom till golfen var det nog alla idrott som existerade på man skulle prova. Jätteaktiv inom tennis, och handboll och fotboll. Och idrottade på rätt hög nivå, speciellt inom tennisdelen. Men alltid varit intresserad av idrott Jobbat som ideell ledare Redan När jag var 14-15 år så var man liksom Tränare och höll på på den fronten Så idrotten har varit intressant Efter en biten var det några år I Smålands djupa skogar I Näsjö man gick på gymnasiet Sen flyttade vi ner till Hamsta som var En, en punkt i många år både på högskolan Och med handboll i, På den nivån Och sen har man då jobbat med ekonomi Och inköp och sånt på den biten. Men jag har hela tiden haft idrotten som bakgrund kan man säga. Och sen har du en viss förkärlek för ett, ett annat land i världen nämligen USA där båda har haft lite studier och engagerade i en annan idrott än golf. Ja det började väl 80-81 när man skulle vara utbyte som 16-17-åring och hade då idrotts intresse och liksom läste om amerikansk fotboll och det vill jag prova på den high jag skulle gå på. Fick prova på då och fattade tycke för idrotten som en ultimat lagsport och mycket teori och teknik men kom sen hem och sen något år senare så var man med och startade en förening i Hamstag med amerikansk fotboll, engagerade mig tidigt i förbundet och stack faktiskt över och jobbade i 4-5 år på ett college i USA och jobbade som tränare av amerikansk fotboll. Och har du, du har fortfarande kontakter i idrotten? Ja, när man flyttade hem så var man förbundskartener och riksinstruktör i 4-5 år. Efter det har man suttit i förbundsstyrelsen nu i säkert 8-10 år. Och ansvarig i Europaförbundet i kommitté för utveckling i 5-6 år. Och nu sitter jag i ansvarig för den tekniska kommittén internationella förbundet. Med just tränarutveckling och utveckling av idrotten amerikansk fotboll- med huvudansvar för att analysera alla VM-turneringar och EM-turneringar nylikt. Mm -hmm. Och så ser du fram emot nästa spännande utmaning inom den sporten då, apropå VM-turneringar. Ja, precis. Då, Sverige ska stå som värd för VM 2015 som ska gå på den nya arenan nere på söder i Stockholm. Där då förbundet har en stor utmaning för sig att sprida sporten. Det är ju rätt intressant att både amerikansk fotboll och innebandy var de snabbaste växande sporterna i Sverige mellan 85 och 91. Medan innebanden exploderade och amerikanska fotbollen stannade av. Men har fortfarande rätt stor lycka. Internationellt sett för att vara ett litet land. Men har mycket att jobba med fortfarande. Och det är kul att ha en annan idrott sidan om jobbidrotten man har. Ja, just det. Ja, vi får väl ändå hoppa in på jobbidrotten. Det är ju ändå därför vi sitter här nu då. Ehm... Nu är du på Bokskogen, men det är inte din första klubb som du jobbar i. Nej, och, eh, 1998 på, eh, på sommaren så tog jag beslut att liksom, nu, nu kommer jag inte längre i den amerikanska fotbollen. Jag ville jobba med idrott, eh, har ju all min utbildning från USA samtidigt som jag bodde där så, och jobbade så tog jag både en bachelor och en master i, i sportsmanagement med, med inriktning på idrottsadministration och eh, tyckte att ja, ska vi jobba med idrott i Sverige då finns det inte så många sporter utan det är fotboll och hockey och golf om man ska sitta på den biten speciellt på klubbnivå sökte några jobb på tre golfklubbar fick alla tre jobben och valde ny Nynäshams golfklubb som jag inte visste ett dugg om utan tyckte det var den låg trevligt var i södra Stockholm och man arrangerade till ja, telator-tävlingar för damer och tyckte idrotten var en viktig del och en liten idyll så att där startade jag 1998 och var där i lite mer än 12 år och då hade jag flyttat från Genusam. Jag är ju uppvuxen annars i den där idyllen som ibland känns dock lite ensamt. Det är ju lite på. Det är ju en bit från Stockholm men ändå inte. Var det, var det svårt att jobba med den marknadsföringen och... ja, Till viss del. Klubben ligger ju vägg i vägg. Ligger det i ett hotell? Kjörna Golf och Konferenshotell som man de sista åren verkligen utvecklade och samarbetade och gjorde det till ett stort hotell som jobbade ihop med klubben det var det kanske inte i början men Nynäsham ligger ju där det ligger och många bara associerade med Gotlandstrafiken och ingenting annat, det är någonting man bara blåser förbi ja. men fördelen för Nynäshams golfklubb är väl att i södra Stockholm finns inte så många klubbar som det gör kanske i norra delen Ja just det, det pratar man mycket om men de, de, de, de ligger kring Haningen så. Det finns det inte så nej, de sju åtta 8 klubbar i södra Stockholm norr. om är det ju tvåsiffrigt mm. och där blev det 12 år precis, var med om eh, golfens uppgång och nedgång eh, väldigt intressant när allting bara gick som på, på räls och man behöver inte tänka på så mycket men också att det var en klubb som ville utvecklas så det var roligt att man eh, släppte på tyglarna tidigt i den styre som, som anställde mig och man ville liksom inte ha någon förvaltare utan man ville jobba framåt med utvecklingen och anläggningen och vi gick från en liten eh, 27-årsanläggning till att bygga ut med en, en nyårsbana till en kortårsbana som gjorde att man Fortfarande fick en bra rekrytering. Jobbade mycket mot hotellet. Ökade golfpaketen med mer än 150 procent de sista 5-6 åren. Och satsa ändå tidigt med idrotten. man har stått som värd 8-9 gånger på telia och Nordea-toren för de damtävlingar. Och se det som en del marknadsföring också som är viktig som idrotten. Och sen också väldigt kul att vara med och utveckla en klubb där man byggde ut en stor range. Man var en av de första, två första klubbarna i landet som byggde en studio på rangen, mycket tillsammans med Mats Evensson som är en drivande prov. Och det var också roligt att se den utvecklingen, vad som skedde där. En liten landsortsklubb kan ha tre heltidsanställda prov som hade fullt upp att göra en i shoppen. Just det. Och även under den tiden så gick du klubbchefsutbildningen? Ja, det var naturligt att gå. De flesta utbildningarna inom golfen, det var både hua och klubbchefsutbildning och var med i hela gitsvängen satt mig i GIT-rådet i början och läste kravspelsen på VM-data i och med att Nynäshamn var ju en 27-årsanläggning som drev som 36 hål så att vi nyttjade banan lite annorlunda. Då var det viktigt att se så att den delen också fungerade i GIT man kunde nyttja den kunskapen vi hade. Så att det alltid varit roligt. Jag tyckte att utbildning och själva GAF är en viktig del i själva utvecklingen av oss som jobbar på golfen. Sen... Dökte upp en ny utmaning att flytta hemåt som du sa var det, var det framförallt det som drog Eller var det något annat som du blev attraherad av? Nej det var väl en tanke som slogs Efter man har varit där i typ 11 år Att nej, men nu är det nog dags så Antingen så stannar jag här och då blir det väldigt lång tid Eller så vill jag hitta på något nytt, nytt Och då var det Söka till en stor klubb I södra Sverige Där idrotten fortfarande är en väldigt viktig del För jag tycker den är rolig att ha som en kontrast Mot den kommersiella delen i golfen eller jobba utomlands. Det var de bitarna som fanns och då ramlade bokskogen upp på en av bitarna. Och det var väldigt kul att få komma dit och vara med i den transformeringen som nu genomförs i en 50-årig klubb. Där det har varit väldigt traditionellt och man har levt på sitt varumärke i många år och nu genomför en stor förändring. Och då kom vi ju osökt in på den här förändringen, transformationen, där... Många inom golfsverige tror jag har rynkat lite på ögonbrynen när man har sett att bokskogen helt plötsligt, som då många upplevde det eh, behövde rekonstruera. Och här ja. här är ju väldigt, blir man ju väldigt nyfiken naturligtvis, du som då har suttit mitt inne i det. Ja, det var väl en fördel att suttit mitt i det. Jag satt ju i samma svep i, i sam och fick genomföra en rekonstruktion av spelrättskonvertering där också. Eh, bokskogen var ju väldigt annorlunda där man inte såg det här riktigt framför sig har alltid haft en väldigt god ekonomi har aldrig lånat några pengar har alltid ett bra kassaflöde men liksom hade kö 12 års kö för 10 år sedan den försvann för 5-6 år sedan man har suttit på väldigt många passiva medlemmar, nästan över 500 stycken och när det inte är någon kö längre och det trillar bort 100 av dem om året och då måste du betala ut då en och halv till 2 miljoner så såg vi liksom att det här kommer inte kunna fortsätta man tappade lite medlemmar hela tiden så börjar det börjar blivit bli ett negativt flöde med pengar ut. Eh, och då börjar vi diskutera det. Ska vi, vilken väg ska vi gå? Medlemslån på 20 000. Eh, eller ska vi gå något annat håll? Eh, och man liksom väntar. Ska vi göra det 2013-2014? Eller ska vi ta tjuren vid hornen? Eh, man beslutade då i ja, augusti-september förra året nej, men vi kallar till informationsmötet att det är de här vägarna som finns. Och att vi med alla våra konsulter vi har ju pratat med golfutveckling, KPMG, golf jag pratat med golfförbundet, vilken väg kan man gå någon annan väg som gjorde att vi stack ut från någon annan. Men det visade sig att nej, just nu är det nog detta som gäller i första hand. Vi tittade på aktiebiten men då blev det ett publikt bolag och då ställs andra krav på den biten också. Mm. Så att det blev spelrättsbiten. Kallar till ett informationsmöte på tre och en halv vecka försvinner 350 medlemmar. Det är mycket. Det är väldigt mycket av 2000 som då finns. Men det var, alla de hade ju i princip kapitalinsats. Och då ser man ju hur mycket pengar det är. Man inte, I vanliga fall så räknar man med alla klubbar som har gjort det här. Det är ju ändå 130-140 i landet. Så kanske man tappar mellan 10 och 15 procent. Det var väl det vi satt och räknade med. Visst, vi, vi klarar kanske en 200-250 stycken. Det skulle vi klara utan problem. Men när nu blev så pass många, och det visade sig att alla de som gick ut var de som hade de dyraste kapitalinsatserna. Såklart. Vi hade ju sådana som hade 6 000, och 7 000 och 9 000 också, men de stannade ju kvar för det var den trogna. Men vad man inte riktigt så, det var ju att det har visat sig att Bokskogen är då en typ av en klubb som många av dem runt Malmö har man bytt upp sig till. Man har kommit från några av grannklubbarna. Och så har man bytt till sig att nu, ja, men nu går vi med i bokskogen våra sista 10-15 år och spelar där. Man har kommit in äntligen. Och många av de som då har kommit från klubban runt omkring har då drabbats av konkurs eller spelreskonverteringar en eller två gånger förut. Och trodde liksom aldrig att det där skulle aldrig kunna hända på bokskogen. Så det var en säkerhet i den? Det var en säkerhet liksom och många såg så mm. så det som så. Och därför blev det liksom en, lite mer än man kanske förutöver de 350 som gick ut så hade vi ändå de andra 100, 120 som hade anmält utträde Helt sedvanligt utan att veta någonting. Så vi var ju uppe i nästan 450 stycken på ett bräde. Och då blev det ju en likviditetskris när du helt plötsligt ska ut med 9,5 miljoner. Och det, det hade vi inte i kassan, vi hade kanske 3,5. Vilket i sig är ju att mycket om man tittar på jo, precis, så vi en, en klubb i sig. Så ja, vi är ja. en klubb som ska skriver av för nästan över 3 miljoner om året. Så vi ja. fyller ju kassan rätt ordentligt och har alltid investerat mycket. Men då såg vi att det här funkar inte och då blev det en snabb likviditetskris. vi... Vi visste att chansen skulle kunna finnas men vi såg den som väldigt liten. För att alla medlemsenkäter tydligt visade också att ja, men här är man trogen och man upplever banan och naturupplevelsen. Men att det var så många som just hade kommit till och den saken det såg vi inte. Mm. Så vi hamnade där vi hamnade och nu har vi genomgått alltihop. Och utav de här totalt över 450 som har försvunnit så har vi kanske 100 kommit tillbaka också. För många har ju tagit ett förutfattat beslut och liksom blivit mest förbannade och sen har man suttit och rannsakat sig själv okay, vad ska vi spela golf nästa år och så kommer man på att Amen, vi gjorde ju ett val för två, tre, fyra, fem år sedan att det var dit vi ville gå och det fanns 36 ål och natur och sådär så då har de kommit tillbaka igen och... så att, nu ser vi med tillförsikt på det hela Det kan ju vara en naturlig reaktion ibland för utifrån att man, man ser ju att det är en, en, en stor förändring på gång och det det är inte alltid lätt. Nej, och speciellt är det ett par som har lagt in då. 21 000 var 42 000 och helt plötsligt får du bara 30 av dem i en företagsrekonstruktion. Och så hade tre år senare kanske du hade tappat 30 000 i en konkurs i en av våra grannklubbar. Då började det helt plötsligt bli rätt mycket pengar och man, mest, många har blivit förbannade för att man har liksom inte trott att det skulle kunna inträffa. Så många i Goldsberg också sa, men hur kan det här ske på Bokskogen? Mm. Nu har det kanske kommit ut mer golvsverige för att vi är just Bågskogen. Ja. Och inte någon annan utav de andra klubbarna som har genomfört det här. Men man visar också hur fort det kan gå. Mm. Men har du känt nu att ni behöver jobba då någonting med varumärket för att få upp det igen? Eller känner du att det, det blev aldrig det tappet som vissa förutspådde där? Eller? Alltså varumärket har ju fått sin turn. Det, det är vi alla övertygade om. Och därför har vi också sagt att vi måste ut och synas ännu mer. Klubben har alltid varit med om man arrangera större tävlingar. Nu har vi nordea finalen i år eh, som visar att vi vill någonting. Vi arrangerar Swedish Invitational som är inofficiella singel för funktionshindrade bara månaden innan. Eh, klubben firar 50 år eh, i år och det är kanske är en av sakerna som vi verkligen har sett att nej men vi kanske inte ska slå på den stora trumman det här året när det liksom ändå har försvunnit. det har varit mycket diskussion om det här. Så vi gör det mer som en kick-off och boken som nu trycks upp kommer att heta de nästa 50 åren så att vi ser på den med en, med en annan syn. Men det finns de som nu är medlemmar ser ju väldigt positivt på allting som, som fortgår. Liksom. Och klubben vill ju fortfarande satsa framåt. Ja, för jag tänkte så innan nu rekonstruktionen så hade ni mycket ombyggnation på gång. Och det har hänt mycket med Ranch och annat. och eh, Dessutom har du haft en, en medarbetare som jag vet att du brukar höja till skierna väldigt ofta. Som, och vilken fantastisk... Eh, eh, Enastående människa som du har haft där, och det är också en dags för en förändring där då snart. mer Tyvärr kanske i det fallet. Men... Ja, vi har ju klubben har ju haft en tjej dam som har varit i receptionen och på kansliet i 27-28 år. Och innan det så var hon också engagerade klubben på juniorsidan. Eh, som är otroligt omtyckt på klubben, serviceinriktad, kan namnet på 1500 medlemmar, säkert 500 gäster också. Klubben har en väldigt stor företagspol med över 55 företag och där är hon också ett nätverk för deras företagsbokning och dödligt. Hon är nu 68 år och har alltså egentligen varit i pension i flera år men fortsätter och fortsätter i ett känt ansikte utåt på många av golfarna i sydvästra Skåne. Hon kommer ju köra nu i ja, 2013 ut och sen en kort tid in på 2014 så där står vi efter, inför ett val. Hur ska utvecklingen se ut på klubben? Ska vi går i samma spår eller ska vi välja en annan väg ska man slå ihop någonting shop receptionen stora receptionen eller hur ska vi se över det hela med kanslibiten så att det är rätt roliga framtidsval man har här nu vilken väg vi ska gå Ja för nu är ni nästan redan klara med allting kring rekonstruktionen och sånt Ja så allt det... både spelat, kommitté ni gått igenom med två möten på varandra mm. i klubben och Rekonstruktionen vann laga kraft här för en vecka sen så att allting är liksom på. Nu ska vi ut med lite över 3 miljoner här om 60 dagar till de som gick ur och ska sina kurslikvid. men allt annat är nu på och fakturorna har gått ut. Och nu ser Alla de medlemmar som finns nu alla ser med tillförsikt. nu. Väntar vi bara på våren i Skåne för att då tänker man mer på golf än någonting annat. Så du ser med tillförsikt fram här nu mot... Den här säsongen 2013 nu, Jo, ja, det gör vi alltid. Det är, det är en rolig del av klubben. Vi fortsätter fortfarande utvecklas för att vara en så pass gammal klubb. När det finns mycket tradition och, och idrott. Men man också ser att vi måste utvecklas och möta framtiden i golfen. Där man inte bara kan vara tidbokning fyra timmar om dagen och mest bollränna. Och liksom bara stänga ut det mesta. utan Vi tittar på hur vi ska möta alla golfarnas. Behov också gjorde stora förändringar på, på klippplaner och dyligt förra året för att mm. skapa upplevelsen på golfbanan på ett annat sätt. Mm. Och där vi nu kommer att göra rätt stora planer de närmaste 2-3 åren på vår nya bana som också ska utvecklas precis som den gamla med 6 och så dyligt. Jag tänker att nu, det här var din andra rekonstruktion. Känner du att du fick med dig mycket från den första som du nu kunde ha haft? Som du hade en fördel av nu vid, vid, vid den här gången i bokskogen. Det kan man nog säga. Det var en otrolig fördel att veta att, att kunna förklara för folk i styrelsen och personal att när väl det pappret kommer in till tingsrätten och kommer ut, då blir det ett helt annat tonläge bland medlemmarna. Från att innan bara det mest var att ja men det spelrätt och så där det är ingenting. Men när du helt plötsligt ramlar i en rekonstruktionsläge så det är det många som blir väldigt förbannade. Tonläget i mejl och telefonsamtal förändras rätt radikalt på en vecka Och det var en fördel att ha varit med om det här Om man kunde förbereda dem som var där Och vi satte upp också en organisation hur vi skulle svara på allting Vi skapade en, en mejladress alla fick vända sig till Och den gick till 4-5 som kunde hjälpa till att svara på allting För vi hade under 10 dagar över 700 mejl i konversation fram och tillbaks med många medlemmar och andra som ställer frågor där många liksom undrar hur kan man göra och fungera det och det är mycket med information också det, detta hjälpte oss rätt mycket den biten mm. Hur var känslan första gången i Nynässan? Var du själv mer orolig då? Ja då visste man inte så mycket om det mm. eh, där hade vi kanske lite mer känt att det kanske inte skulle försvinna så många när vi tog beslut. Vi hade ju redan tappat en del i och med att vi provade ett annat alternativ ett år innan mm. eh, men det var ju också en klubb där man ägde allting själv hade inga lån heller och satt ändå på en rätt bra ekonomisk säkerhet. Men där var det kanske lite mer osäkert hur skulle det bli plus att där var man mer själv och körde än och liksom att många som skulle vara jätteinvolverade. Mm. Intressant. Utifrån det nuläget som du finner i det var var ju väldigt bra råd till folk där ute angående med e-postadress och sånt. Finns det andra Andra saker som du skulle ge som, som råd om man nu tittar på och ser att, att det är någonting som är på gång framöver? Ja, och information är ju nästan den viktigaste biten. Det, det gäller ju att pumpa ut information. Fast vi hade då kanske nästan 1700 med kapitalinsats som fick rätt mycket brev från oss, rekonstruktören, så visade det sig att nästan 250-300 av dem hade inte läst ett dugg. Jag har inte öppnat kuverten och når man till dem eh, hur kan man bemöta vi satte upp färdiga mallar med svar på eh, liksom man kan göra det. det är ju det här med frequently asked questions det var ju en rätt vanlig del men vi satte upp också mallar för oss som jobbade med att svara på alla mejl och telefonsamtal att det här är vad vi svarar på det, som gav stöd till dels personalen men speciellt många av de i styrelsen som fick sitta och hjälpa till och var engagerade i den här biten så att vi alla gav samma del i det hela och viktigt är att involvera styrelsen och få dem att förstå stå allvaret i det hela. Det kan man nog säga var en av de största vitarna. Mm. Nu har ju många konverterat och gått över till spelrätter och vissa har aktier. Och det finns fortfarande några med medlemslån men det finns ju ett antal olika varianter ute på marknaden. Du som nu har varit med i lite olika processer och du är ju dessutom en nätverkare som, som lyssnar och, och ser av trender även i utlandet. Vad ser du mot framtiden? Är modellen nu till exempel som Bokskogen har en framkomlig väg för många? Eller kommer vi se kommer vi se ytterligare en förändring om några år? Golfklubbens modell? Nej, jag tror vi är bara i början på förändringen. Egentligen så är det här också en lite av ett inlåsningssystem att ha aktier och spelrätter. Vilket innebär att du som klubb kan inte skapa liksom, en hel del andra medlemskategorier- utan spelrätt som ska hålla ner kostnaderna på för då blir det en negativ reaktion på de som har en spelrätt eller en aktie. Eh, många av de privata aktörerna har mycket mer snabba beslutsvägar och kan eh, i viss mån liksom bara ta ett beslut. Jag bryr mig inte om vad de säger som har en aktie eller en spelrätt utan nu lägger jag ut och kör mitt race. Och de lyckas ju på rätt kort tid ta sig an trenderna som finns medan vi som i ideella klubbar kan ta lite längre perioder på oss. Så jag tror vi bara i början på den här fasen och kommer att få en större differensiering mellan klubbarna. Det kommer att finnas allt från, som jag har sagt förut, allsvenskan till division 7. Och det är inte bara hur klubben ser ut eller ekonomin är utan det blir kvalitet på banan och vilken inrikt man har på, på banan. Och ska man hålla på med juniorverksamhet eller elit eller ska man inrikta sig bara till golfern som har mellan 22 och 36 i handikapp? Och ska vi ha en restaurang eller inte? Ska vi ha en shop eller inte? Vi kommer att få se rätt många stora förändringar de närmaste åren. Jag tror inte så många mer kommer att kommer vara så mycket konkurser och annat utan det blir nog mer ihopslagningar och man drar ner på kostnadssidan och gör liksom kanske lite enklare anläggningar. För det finns golfare som vill ha den biten och det finns de som vill ha den, den bättre biten. Det, är det viktigaste är att klubbarna gör sitt val. bara. Va? Våga välja. Precis. Våga alla kan inte vara till för alla det som brukar... Ja. Det, det går inte. Alla, alla kan inte vara en Alla alla kan inte konkurrera med Bohoff eller, eller PGA. Det, det finns bara ett fåtal som kan hålla sig där uppe och det finns ett behov för alla typer av golfare och det visar ju mycket av de här profilerna. Och det är även golfförbundet har tagit fram att man måste ta åt sig och våga, våga liksom sätta ner foten på klubben. Att nej, vi ska nog gå den här vägen för det är kanske det som passar oss bäst. Men också vara förberedd på att det kanske inte är rätt val om tre år. Men man måste ändå prova och ta klivet. Just det. Måste väl också få passa på att säga så här lite grattis i efterhand. Du är precis blivit pappa igen. Ja, vi kom på det här sent i livet hur vi skulle få till det med familjebiter. Men det gör ju också att man får andra perspektiv här de sista två åren med två söner så att man får prioritera lite annat så att själva golfspel blir väl lite mer lidande. Det blir inte de där 40-50 runder de året. Nej men det är tur att du slår, går, går fort och slår lågt tänkte jag säga. Du, brittisk, brittisk styrsel. Jo det är väl inte den roligaste golvförande. Det händer inte så mycket när man spelar utan det är, man ska vara på den klippta ytan och behöver inte slå så långt det går att mata sig fram ändå. Ja precis, precis. Härlig Thomas, är det någonting du vill tillägga eh, i, i, i nämnda kategorier som vi har pratat om? Nej men alltså det, det finns ju hela tiden ljusningar och motgång så kommer framgång. Det är ju en gammal idrottslig klyscha och den stämmer ju rätt så bra i många bitar. Det gäller ju bara att våga och så att man kanske får några tuffa år. Nynäshamnade några tuffa år börjar vända på trenden. Bokskogen kommer ha ett tufft år framför sig och sen tror jag att den biten vänder också. Och man måste tro på det man kör på faktiskt. Det ser nu som den viktigaste biten. Strålande Thomas, tack så jättemycket. Mm. Då avslutar vi dagens podcast och vi kommer åter med intervjuer av personer inom golfanläggningsbranschen. Ha en bra dag, vi hörs. Hej!